Наталія Кобринська. Душа. Психологічний ескіз. Оце є наш молодий, недавно наданий сотрудник, отець Урбанович. Презентувала пані Савина, пані Євгенії, молодого, не більш 26-ти чоловіка, в духовнім бранні. Він був невеликого росту і утлої будови тіла. Хороший не був. Та було в його особі щось дуже принадне. Пані до продійка прибули, здається, на літній сезон. До нас в ту пору стягається багато людей, щоб відітхнути свіжим повітрям нашого напівсільського місточка. Властиво, хотіла я відвідати своїх, однак не перечу, що вибралася для того в літню пору, щоб перебути міську спеку. В літі по містах справді тяжко видержати. А ще у Відні правдиве пекло. Пані Добродіка проживають у Відні? Так, у Відні. Віденська курява далась і мені добре втямку. Так ви отче знаєте Відень? Я віденський семінарист. То ви певно останні з того розв'язаного інституту? «Останній з дому Секержинських», – сказав молодий сотрудник веселим тоном. «З принципіального боку», – говорила далі пані Євгенія, все розв'язане ніби неважне, та в дійсності це варварський замах наших ворогів на вищу освіту руського духовенства, якої воно мусило набиратися в таких центрах, як Відень. Зовсім справедливо». Наші вороги підхопили, що питомці, виховані у відні, все-таки поза теологічну науку захоплювали ширшу освіту, знайомилися з поступовим змаганням науки, з її ідеалами. Тепер справді вже не можна буде надіятись ніякої вищої освіти по священниках, вихованих в приватних закладах, провінціальних міст. Це на те й придумано, щоб виходили аскети. «Люди без пожитку для власної відчини», – тобто вітчизни, – говорив Урбанович. В часі тої розмови Євгенія положила на стіл книжку, котру держала в руках, коли савина провадила молодого паноця. Отець Урбанович цікаво споглядав на заголовок книжки, котрого здалека не міг відчитати. «Пані добродійка, дозволять переглянути?» сказав по хвилі, користуючись першої довшої паузи у бесіді, і протягнув руку по книжку. «Дуже прошу! Я сама належу до тих, що, як бачать книжку, не можуть здержати себе, щоби не переглянути її». Отець Урбанович прудко перевертав картки книжки, при чим його очі жадно блищали. «Ось річ, котру я бажав ще давніше прочитати!» Та коли виїздив з Відня, ніяк було з чимсь подібним подибатись. Це книжка не цілком свіжа, і можна її дістати не лише у кожній книгарні, але й по антикваріях. В кожнім разі треба грошей, засміявся молодий чоловік. Це ж недороге. Я для кого? Я вже як кандидат до духовного стану не посідав ніколи мамони. Так противної священничому покликанню, а тим менше тепер, коли став священником. Ви, без сумніву, жонаті. Розуміється, целібат буде вже, здається, доконечним наслідком новішої школи. Тож видко ви не мали практичності теперішніх молодих людей, що, вступаючи з в'язок родинного життя. Стараються перед усім запомогти свою касу посагом жінки. Противно. Гадаю, що я дав тим доказ великої практичності, бо не шукав грошей. Женився без маєтку і так не дознав, бодай, розчарування, котре так часто трафляється, коли чоловік жениться задля маєтку. Обоє весело засміялись. Коли вам все зробить приємність, то можу позичити вам цю книжку. Зробите мені, добродійко, більше як приємність, а правдиву ласку. Бо скільки міркую по тутешніх обставинах, тут не тяжко й зовсім забути читати. Бо дай, доки я буду, не забудете, бо я привезла з собою ще дещо цікавіше. Євгенія вичислила кілька новіших книжок. Отець Урбанович не знав ані одної з них принесу вам показати». Заки отець Урбанович зміг здобутися на чемну формулку, щоб не трудилась, вона встала і пішла до свого покою. «Незвичайно симпатична жінка», сказав Урбанович до пані Савини, що, запрезентувавши його Євгенії, лишила їх була самих, а тепер власне вернула до покою. «Однак видко, що життя не все їй усміхається. Який сум пробивався в кожнім її погляді руху, хоч ніби весело говорить і сміється, – додав з натиском. «Життє людське не лється медом», – відповіла покивуючи головою Савина. Але той смуток, що дійсно, як кажете, пробивається з кожного її погляду руху, лишився в неї по страті сина, одинокої дитини. Розмова їх перервалася, бо Євгенія, власне, вернулася з книжками і положила їх перед Урбановичем. Отець Урбанович переглянув книжки і завважив, жартуючи, що все не конче відповідна лектура для священиків і жінок. «Донедавна священики були одинокими провідниками жінок, а тепер жінки потягають їх на бездорожжя. Видно, що нові течії часу сильніші» коли жінки потягають за собою всю дійсно колись сильну фалангу, відповіла тим самим тоном Євгенія. Урбановч вибрав кілька книжок і попрощався. Відтоді він часто забігав, і ті його відвідини належали до найприємніших хвиль Євгенії в домі свояків. Вони порушували принципіальні і непринципіальні питання, а переважно говорили багато про зміст разом прочитаних книжок. Урбанович приходив часом з молоденькою і хорошою жінкою, що так і хапала за серце ангельським поглядом голубих очей. Однак тоді розмова не клеїлась, бо треба було змінювати теми і вибирати такі, щоб вона могла брати уділ у розмові. Відчував те, мабуть, також Урбанович, бо найчастіше приходив сам. Одного разу Євгенія зміркувала, що він мав ніби якесь важніше діло до неї. І не помилилася. Коли лишилися самі, що трафлялося часто, він з тайним виразом лиця витягнув з бічної кишені збиток паперу. «А все, що таке цікавеньке приносите мені?» – спитала Євгенія. «Не знаю, чи все буде для вас цікаве. Для мене цікаво буде те, що ви на все скажете. Що це? Пробимо його пера а, -а, -а, -а! Здивувалась Євгенія і протягнула руку. Це дійсно цікаве. Лишите мені до прочитання?» «Ні, я сам прочитаю, а ви будете ласкаві сказати, чи то що варто». Він зачав читати. Було то короткі ескізи, а в них живо описано прибуття молодого сотрудника на нову посаду у малім місточку і характеристичні епізоди початків нового життя». Євгенія була порушена. В писанні молодого автора видно було безперечний талант, та коли автор виразно зажадав, щоб виказала йому похибки, вона завважила, що, може, замало вглибляється в думки і чуття виведених в оповіданні людей. Це, власне, мій принцип, відповів молодий писатель. Коли хочу писати правду, то можу писати лише те, що виджу. І чую, тих писателів, що ніби стараються ввійти в душу інших, я вважаю просто брехливими. Чоловік може знати лише те, що діється в його душі, а не те, що діється в чужі. Але ж це, власне, і є головна заслуга таланту. Талант, сказала б я, не що інше, як великий дар проникати в чужі душі. Значить, відмовляєте мені таланту? Противно, признаю вам його з цілим пересвіченням. Обсервація у вас дуже вірна. Лише не розвито психічної сторони чоловіка, а це, як кажу, вважаю головною прикметою таланту. Поминувши те, ваші ескізи такі хороші, що прийдеться хіба признатися до погляду, що деякі таланти можуть обійтися і без психологічної аналізи. Відтоді розмови Євгенії з молодим сотрудником зробилися ще щиріші і гарячіші. «Знову маю вам щось нового прочитати», – сказав одного дня Урбанович, усівши на веранді, де головно резидувала Євгенія. Він прочитав їй один коротенький ескіз «Душа». Молодого сотрудника будять, щоб ішов до хорого. Він йде і сповідає стареньку жінку. Котра робить при ній усний тестамент, підсказуючи дітям своє невеличке майно, по чим скоро вмирає. Тестамент це заповіт. Сотрудник іде на похорон, і тут ведеться бесіда між ним і одним парафіянином. Селянин питає його мостя, чи то правда, що людська душа йде за своїм похороном. Молодий сотрудник рад би заперечити тому віруванню теоретичними доказами. Однак вважає, що це може зле вплинути на практичний бік його фаху, ану ж селянин зміркує, що коли душа чоловіка не бачить, яка парада для неї робиться, то й похорону не треба. Євгенії все дуже сподобалося це був, безперечно, найліпший з усіх його ескізів, та проте вона не могла вдержатися від закиду, що сцена присконання жінки оброблена сухо, офіційно, як функція священника і підхоплена якби з глумливого боку, що вже як не вважати на психологію, то все противиться поважній, а навіть трагічній темі. «І знов, кажете мені, описувати душу другого чоловіка, котрої я не можу бачити, бо ніхто її не бачить», говорив отець Урбанович. «Не бачити, а відчувати. Чужої душі не відчуваєш». Уперто обстоював при своїй молодий автор. І знову обоє вдалися в гарячу суперечку. Євгенія доказувала, що коли вже автор не входить в стан душі умираючої людини, то повинен був, бодай, описати враження на присутніх. Бо ж така хвиля мусить глибоко вражати всіх її близьких, вже самих природних причин. Коли смерть забирає з поміжних собі жертву. Вже два дні не було в нас отця Урбановича, заважила раз при сніданні Євгенія. Савині це також видалося дивним. І зараз таки післала слугу до Урбановичів поспитати, що все таке в неї діється і чому отець Урбанович так довго не був у них. Служниця вернула з недоброю новиною. Отець Урбанович лежить у постелі. Вночі посилали по лікаря. До лиха! «Що йому сталося?» – воркотів господар дому. «Ще недавно був здоровий, як риба». «Риб'ячим здоров'ям не конче, міг він похвалитися, бо ніколи не мав його багато», – замітила Савина, котра за любила простувати уваги свого мужа, до чого сей здавна привик і приймався за доказ ласки своєї жінки. «Може би мені піти до нього? Заважив знов по хвилі. Певно, піди розвідайся, а потім я піду, як упораюся в хаті. Підемо обі, підхопила Євгенія. Мені справді не чогось не стає, коли його не виджу. Так якось скоро встигла до нього привикнути. За годину вернув муж, висланий на відвідини, і успокоїв жінок. Жолудкова недиспозиція, біль голови. Лікар не казав вставати з ліжка. Та загалом нема нічого небезпечного. Заспокоєні пані вибрались аж пополудні відвідати хорого. Слабість дійсно не показувалася грізною, хоч Урбановичева казала, що вночі було дуже зле. Хорий був майже веселий. Звичайним своїм гумором оповідав про нічні корчі і скаржився на легкий біль в усі. Євгенія навідувалася майже щогодини, розпитувала про здоров'я хорого. Раз було ліпше, раз гірше, та слабість не змагалася. Дуже часто приходила сама, чим хорий дуже тішився. Нудно було йому лежати. Лікар казав, що має сильний жолодковий катар, а що містучку місточку панувала дизентерія, то деякі знайомі боялися і не приходили відвідувати його. Дві неділі після того, як заслаб отець Урбанович, Євгенія дістала свіжий транспорт книжок з Відня то були найновіші твори, і вона рада була поділитися тим добром з отцем Урбановичем. Несподівані перешкоди дня дозволили їй аж вечором вибратися до нього. Було вже коло сьомої години, але, як звичайно, в найдовших літніх днях на дворі було ще ясно. Взявши книжку, котрої зміст міст видався їй дуже інтересним і любуючись чудовим літнім повітрям, зближалася поволі до Урбановичів. Приденному ще майже світлі немило вразив її жовтавий блиск, немов від світла лампи, що пробивалось крізь фіранку щільно прислоненого вікна. Прийшла до хати, всюди тихо, увійшла до кухні, кухня порожня, двері широко отворені. На середині покою, в котрім лежав хорий, стояла Урбановичева. Вона здавалась зовсім спокійною та лиш ніби дуже здивованою приходом Євгенії. Дальше стояла служниця і тримала щось в руках, заслонюючи собою хорого. «Якось я не упору до вас приходжу», – заговорила Євгенія. Урбановичева нічого їй не відповіла. В тій хвилі служниця відвернулася, і Євгенія остовпіла. Хворий ніби лежав, ніби сидів, усі його члени були сильно напружені. Так що бачилось, не би силкувався вилізти з постелі. Лице було бліде і зовсім скривлене, а однооко око більше наверх висаджене. Дивилося з перестрахом на те, що діялось вокруг нього, ніби питало, чи це дійсно смерть, люта, неумолима смерть. Життя, яке принесла собою Євгенія, не могло погодитися зі страшним своїм ворогом – смертю. Ні. Він ще не вмер. Рятунку! Людей!» Як стояла, так вибігла на вулицю. Вулиця, як на те, була пуста. Лиш на скруті майнуло щось, якби тіні трьох мужчин. Євгенія вибігла, що мала сил. Були все справді три знайомі пани. «Ради Бога, задержіться! Отець Урбанович умирає, але ще при життю. Біжіть по лікарів, може буде ще можна урятувати!» Два пани, не розпитуючи більше, побігли стрілою в два противні боки. Третій лишився з Євгенією, хотів щось говорити з нею, розпитувати, але їй було не до того. Завважила, що якраз стоїть перед хатою пані Грамської, доброї знайомої Урбановичів, що жила разом зі своєю старенькою матір'ю. «Треба їй сказати, щоби пішла до Урбановичевої, а потім побігти додому». Швагер знає родину Урбановичів, найби повідомив кого з родини, пролетіло через голову Євгенії. Попрощалася з панком і пішла до Грамської. «Що вам таке сталося?» – майже скрикнула Грамська, побачивши Євгенію. «Ідіть, ідіть туди! Не лишайте її саму, говорила Євгенія, витягнувши руку в сторону вулиці, де жили Урбановичі. А рука її дрожала, як лист трепети. Тобто осики. Старенька мати зірвалася з крісла. «Що? Де сталося?» – питала перелякана. Це трохи опам'ятало Євгенію. Взяла грамську і потягнула до сіней. «Ідіть до Урбановичів. Він, здається, конає. Вона сама, лише служниця при ній. А я йду додому, щоби повідомити когось з її родини». Коли була вже на вулиці, промайнув легкий фаетон. Вона пізнала в ньому лікаря і здогадалася, що він поїхав до Урбановича. Потім, отже, для хорого там уже буде. При Урбановичеві буде грамська. Треба було лише скоріше йти додому, щоб повідомити родину. Та коли Євгенія хотіла прискорити ходу, ноги її якби приростали до землі. Що се? Чому ноги відмовляють їй послуги? І то саме тепер, коли треба рятувати життя чоловіка. Мужа-жінці, а передовсім талант для рідного краю, котрий без сумніву в нього був, а котрий смерть враз з його життям убиває. О, нещасливий народе, яке страшне фатуме висить над тобою і забирає всі твої ліпші сили. Євгеній здавалось, та вість, яку несла, надто переполошить її свояків, тож увійшла вперед до кухні. «А пані, чого такий бліді?» запитала зачудована служниця. «Нічого, тихо. Отець Урбанович дуже слабий, умирає. Боюся, що панові та пані буде дуже прикро. Треба якось поволі заходити». Однак Савина, чула голос Євгенії, вийшла до кухні, а за нею її муж. Євгенія мусила бути дуже змінена бо обоє грамські були більше перелякані її видом, ніж принесеною звісткою. «Ходи до покою, відпочинь трохи, може нап'єшся води?» – побивались обоє. «Ні, не треба, мною не журіться, ліпше дайте знати кому з родини Урбановичів, бо її положення серед чужих людей справді страшне. Коли бо я не знаю...» «Кого б вона властиво хотіла повідомити? А хоч знаю декого з них особисто, то не знаю добре, де хто з них живе», – говорив муж Савини. Євгенія побачила, що помилилась у своїх надіях і рішила, щоб усі троє чимсь скоріше йшли до Урбановичів. Там уже застали повну хату людей – двох лікарів, цирулика, Грамську, кількох мужчин, пань. Сусідів міщан також дяка й паламаря. Лікарі з сироликом порались коло хорого, даючи щораз нові прикази то льоду, то оцту було їм потрібно, хусток, простирал, склянок, і талерів на п'явки, свіжої води та лід до міхурів та інше. Хор лежав з заверненими очима й хропів. Усі ходили потихо й говорили шепотом. Урбановичева сиділа в другім покою з двома панями. Засунувшися в кут, загорнена в грубий шаль, якби серед зими, вона ціла тряслася, а пані старалися заспокоювати її. Врешті один із лікарів відступив від хорого, кинувся на фотель, тобто крісло, в другому покою і опер голову ліктем на стіл. «А що? Нема надії? Що йому властиво є?» – питали присутні обступаючи лікаря. Найменшої. Мав поліпав вусі, Довший час не чистив. Тепер ударило на мозок. Параліч. А може би ще який рятунок? – напирав дехто на другого лікаря. Рятунку на таку слабість нема, – відповів сей, здригаючи плечима. По якимсь часі лікарі переглянулися та й стали лагодитися до відходу. За ними посунули інші присутні. Коло хорого порались лише Цирулик і Паламар. Час було вже і Савині відходити. «Ну, ходімо додому», – сказала до Євгенії. «Тут ніхто вже нічого не поможе». «А до родини зателеграфує Попович. Ми вже з ним про все говорили». «Вийдіть, а я тут лишуся», – відповіла Євгенія з твердою постановою. Але то не на твої нерви, проба, Євгеніє? Старалась пересвідчити її Савина. Ні, ні, я не лишу тих людей. Я прийшла тут в найкритичнішу хвилю. Я знаю, що такі хвилини значать, І вся нагода очевидячки наказує мені сплатити людям те, що я їм винна. Знову кілька осіб відійшло. При хорім лишився лише один паламар а коло Урбановичевої сиділи все ще ті дві пані. Попович зблизився до Урбановичевої з папером і олівцем в руках. Вона подала голосно адреси деяких кремних, а між тими і матері мужа. Почувши те, Євгенія ціла здригнулася і хотіла вийти до сінеї. Велике дзеркало, що висіло напроти, відбило постіль і цілу стать хорого. Лице його вирівнялося, лише страшна блідність не уступала. Повіки були широко отворені, а порожні остовпілі очі дивились не бачачи, байдужі на все, що діялось круг нього. Розжуджені мухи зачули свою добичу і обсідали бліде лице хорого, а одинокою тепер роботою паламаря було прогонювати їх, і те все мала побачити його мати. Євгеній застукало в висках, стиснуло в грудях, і вона нервово заплакала, але швидко втерла сльози. Не плакати прийшла вона сюди, а нести поміч. Поміч? Яку поміч? Тут уже людська поміч нічого не вдіє. Хіба би яка надприродна сила? А такої відай, нема, думала вона. Довкола настала глуха тиша. Темна ніч обтулювала цілу хату і прилипала до вікон непрозорою заслоною. Присутні сиділи мовчки, не рухаючися, змучені з ворушеннями і пізньою порою. Одна лише грамська поралась, ходила, прятала щось, замикала, взявши ключі від Урбановичевої. На горищі щось гуркнуло, гей би хто посунув ногою, і втихло. «Хтось ходить по поді», – заважила одна з пань. «Все так за всіх дибуло», – промовила Урбановичева. Ходило, ходило, прийшло і забирає мого чоловіка. Потім одна з пань стала розповідати, що як її мама умирала, то також так ходило щось і гуркало по хаті. При смерті батька мого мужа щось також плакало під вікном, договорила друга. Розмова на цю тему потяглася далі, а пані випереджували одна одну в оповіданні страшних прогностиків. По якимсь часі на поді було чути знов якби якийсь легкий хід, а потім ніби щось упало з бантини. Урбановичева скорчилася і звинулася в клубок. – Це мусить кіт ловити мишей, – сказала Євгенія. – Але у мене нема кота, – відповіла майже гнівно Урбановичева. Євгенія замовкла. Загадкові туркоти вона пояснювала собі, коли не котом, то іншим якимсь нічним звірком. А проте в такій поважній хвилі вони набирали якогось іншого значення і сильно потрясали її нерви. «Може, добре, хто вліз на під, користуючись загального замішання?» – завважила по хвилі Грамська. Це видалося і Євгенії найправдоподібнішим, і вона порадила переконатись і піти на під. Під в даному випадку горище. Грамська взяла свічку і пішла наперед. За нею поступала Євгенія. Вже були на перших ступенях сходів, коли Грамська задержалася. — Ідіть закличте Поповича, бо як все справді який злодюга? То що ми самі з ним зробимо? Євгенія сповнила розказ. Попович не опирався, та якось нерадо встав і пішов за панями. — Беріть і маря, командувала дальше Грамська. На поді не було нікого, і лише якби на підтвердження здогадів Євгенії, що це закрався звірок, стояла розкинена кубка кукурудзів і іншого зерна, призначеного для курей. «А що?» – запитала Урбановичева разом з двома панями, коли ті четверо зійшли з поду. «Нічого!» – відповів коротко Попович. Урбановичева загорнулася ще тісніше в шаль, з очей її товаришок блиснув тріумф. Цей проблиск тріумфу спостеріги Попович і додав з чутною нетерплячкою в голосі, коли тихо в хаті, то нехай хоч ворона сяде на дах, а здається, що то хтось ходить. Ворона або не ворона, не кожному чоловікові покажеся, завважив паламар, стаючи по стороні прихильної до містицизму групи. Врешті пані, що сиділи при Урбановичеві, почали вибиратися додому. Одна не могла довше лишити самих дітей, друга мала гострого чоловіка і боялася вимівок, що десь так довго пропадає. Лишилися проте лише Євгенія, Грамська, Попович і Паламар. «Що це так чути?» – заважив знов по часі Паламар. А по його нахиленій голові витко було, що був під враженням загадочних таємничих стуків на поді. По хаті справді розходився якийсь дивний запах котрий завважили також Євгенія і Попович. Грамська пішла до кухні і поправила в печі. Їй здавалося, що то мусить бути якась недопалена головня. Тишина, яка наступила по відході обох пань, ще дужче дразнила нерви присутніх. Поповичеві упала з рук сигарничка, і Євгенія стрепенулася, якби сталося щось незвичайне. В куті ж оборталася миш. І всі з напруженням прислухувалися тому ж обертанню. В другім куті цвіркотів сверчок, а на поді знову щось посунулось. Жінку вмираючого горнув розпучливий неспокій. Вона що хвилини зривалася, ішла до покою хорого та не підходила до постелі. І як би переможена страхом, вертала назад на своє місце. й все однаково сопів голосно. Все витко найбільше розривало їй душу бо вибігла нагло до кухні і кинулася зі спазматичним плачем на постіль, міцно затискаючи вуга руками. Грамська потішала її звичайними банальними в таких разах фразами, але то ще більше дразнило її. Євгенія з Поповичем порозумілися очима і стали говорити про зовсім байдужні речі, лише скільки можна голосно. Все їм удалося. Нещаслива жінка почала дрімати, западаючи хвилинами в міцний сон, змучена через час слабості мужа безсонницею. Коли бесіда уривалася, вона раптом будилася, тоді Євгенія зачинала ходити по хаті, рада вже сама для себе заглушити тяжке сапання конаючого. Ах, те сапання, те сапання. Воно пригадувало їй щось таке страшне з її життя, що згладилось лише завдяки часові що навчив її настільки володіти своєю душею, аби думати про все інше, а не про те, що найбільше заривало її чуття. Ні, ні, повторяла про себе з вивченою упертістю. То було не так, то було зовсім інакше. Паламар часто взивав її і Поповича до хорого без важних причин. Видно, що прикро йому було без товариства здорових людей при напів уже неживім чоловіці. Тоді Євгенія старалася спокійно придивлятися хорому. Та смерть, та страшна смерть, про котру вона не могла думати, зовсім не така страшна, яка лишилася в її уяві по страті найдорожчої істоти. Та проте все порівняння так роздирало її душу, що вона знову з цілою силою своєї волі Мусила відвертати думки, певняючи себе, що те, що лежало на дні її душі, було зовсім щось інше, а не те, що вона тепер бачила перед собою. Та боротьба змучила її, доводила до одного виразного сильного бажання, щоби все те скінчилося якнайскоріше. Це бажання читала вона також на лицях інших, не виймаючи і Урбановичевої. Молода жінка то вставала, то лягала на постіль. Всі її думки опирались о брата, котрий найскорше з повідомленої родини міг прибути. Щохвилини хвилини бігла до вікна, хоч на дворі було ще зовсім темно, і допитувалася котра година. «Немає ти дрібних?» – шепнула Грамська до вуха Євгенії. «Випадало би дати Паламареві хоча порцію горівки». Я післа дівку до найближчого шинку, а тут ані крейцера дрібного при собі не маю. Сидіти цілу ніч при хорім то так, здається. Євгенія сягнула вже до кишені, але в тій хвилі прийшло нагадку Грамський, що ліпше наставити самовар, а склянка їїрбати придасть й поповичу, котрий також змучився. За часок закипів самовар. Грамська знайшла десь трохи хліба й масла. Гадка була без сумніву щаслива, бо дійсно гербата якось оживила обох мужчин. Для товариства чи може з фізичної потреби Грамська не лила й собі склянку гербати. «Ви не будете пити з нами?» – запитала Євгенію. Євгенія здригнулася. Противно і дивно їй було не те, що вони їли, але те, що люди взагалі їдять. Хворий щораз більше ослабав, конвульсії, здавалось, слабшали. Він дихав свобідніше і водив очима, би шукав когось. Тут нема ніякого святого образка, тому вони так розглядаються і не можуть вмерти. Принесіть якийсь святий образок або хрест, казав Паламар до Євгенії. Самостійна думка в Євгенії так уже слабо функціонувала, що вона зовсім піддалася волі Паламаря. Вийшла до другого покою і розглянулася по стінах, чи нема якогось святого образка. Побачила матір Божу і хотіла здіймати, але руки так сильно дрожали, що Грамська мусила її виручати. Тяжкий віддих конаючого утихав, заповідано близький кінець. Євгенія чула, що нерви її болючо напружені і що вони ще більше розстрояться, за ким наступить удар трагічного акорду. Дніло. Урбановичева вийшла до синей, бо здавалося їй, що брат над'їхав. За нею пішла Грамська, котра все журилася, що нема нікого з родини. «Що вдіємо, коли кінець наступить скорше, за ким хто приїде?» Євгенія сиділа безсильно, зі спущеними на коліна руками. Попович уперто дивився на посинілі шиби вікна, від котрих блідо і прикро відбивалося жовте світло закопченої лампи. Через утворені з двері доходив рівний голос Грамської і нервовий, неспокійний, перериваний плачем Урбановичевої. На подвір'ї піяв когут довгим пискливим криком, а десь далеко брехали пси. На дорозі появилася висока постать Паламаря. Поповищ відвернувся від вікна. Євгенія кинула довгий погляд питання. «Уже по всьому», – сказав Паламар майже шепотом. Євгенія схопилася на рівні ноги, однак Попович випередив її і кинувся до кімнати умершого. Тяжке конання змінилося в образ тихого, спокійного сну. Однак було в ньому щось таке могуче й велике, що прохожі станули коло порога і не сміли поступити далі. По часі Попович поступив кілька кроків наперед і перехрестився. Євгенії якби щось піднесло руки, і вона мимохідь по своєму обряду перехрестилася три рази. «Що тепер будемо робити?» – заговорила за нею Грамська. «Брат ще не приїхав». Євгенія сильно обурилася в душі. Ця буденна жура була зовсім суперечна з тим, що в цілій величій грозі стояло тепер перед нею. Вона оперла очі в кусин стелі, від котрої місцями відлітало в окно однак могла виразно зазначити фігуру легкої прозорої хмарки, що підносилася вгору над умершим, немов би ломилася і пропадала поволі. Треба було ще хвилі, одної хвилі, щоби те, що вона бачила, спокійно знялося вгору і відлетіло. Голосний плач Урбановича вої відбився у її уха і гей би зі сну пробудив її. Попович Грамська стали радитися, що робити з Урбановичевою. Не можна було лишити бідну жінку при перших обслугах помершого. Євгенія німо прислухувалася їх, бо думка її все ще була зайнята чим іншим. Врешті Грамська рішила, щоб Євгенія завела Урбановичеву до неї і лишила під опікою матері. Нелегко то було виконати. Нещаслива жінка сильно опиралася, і треба було довгого часу, заки вдалося її намовити до того. Врешті Євгенія завела її. Старенька мати Грамської, побачивши Урбановичеву, здогадалася, що вже по всьому. Обняла її і поцілувала в чоло з очевидним поважанням для її смутку. Євгенія сіла, тяжко утомлена. Тут не мала вона що більше робити. Попрощалася і пішла додому. Хороший ранок грав чудово прозорим промінням блискучого сонця, що виповзло на край овида, прикрите до половини червоною хмаркою. Розливало по небі яркі смуги, золотило доми і променистою пурпурою обливало вершки гір, що вінком окружали місточко. Місто оживало по нічному відпочинку, отворились вікна й двері, на вулиці показувались люди. Повітря було лагідне, Хоч заносило холодом і вогкістю роси. Свіжість ранку очутила її І отрясала враження сей страшної ночі. Що це було? Що вона бачила? Чи це правда, що вона шукала нічних страхів, Здоймала святі образи, Хрестилася? Чи це правда, що то все діялось задля нього, Урбановича, котрого нема вже між живими? В тому, що пережила сей ночі, Мала важкий доказ, що смерть чоловіка є щось таке високотрагічне, що не можна її так легко брати, як брав її колись Урбанович у своїй душі. Але ж кому вона все розкаже? Адже ж, власне, той найновіший її доказ сповнився над тим, з ким вона якраз те сперечалася. Чи це також не трагізм? Їй напливали на пам'ять ще інші подробиці сумного факту. Нагадала, як хрестився блідий Попович, які чуття проймали його в ту пору, чи ті його чуття були подібні до тих, які дізнавала вона. При першій нагоді вона постановила розпитати його про все. Нагода скоро надійшла. – Чи я хрестився? – питав здивовано Попович. – Я зовсім собі того не пригадую. Євгенія не могла зміркувати, чи він говорив щиро, чи тільки вдавав? Вільнодумця! 1899 рік. Читала Лілія Мироненко.